آنا ورحم نبی آن انجد دیهی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ سنت باہنے باباس انشاءاللہ باول طرف کرش آنا ورحم نبی آن انجد دیهی آنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام میں رویت لا جلبہ ولا جنبہ جلبہ جنب نشتہ جلبہ جنب چلی سه شي دا به آسان او به زړه کیو می آسان او به کی او دا پر زکات کیم نی پچا کی زکات کیم نی به آسان او زړه پاو په باغري دا ټکه راته چلا جلا بوالا جنا اس باندې دو ساړه منډا والا صحیح دیګه نا وکاله دازو جو چې ودما اس پیزان سره روان کړو دما اس پیزان سره سره کړو روان کړو ندې په روان کې چې کم دنو د خپل اس نه به دی د سټډي اس نه بل دی بلدا دما سره سره کړو ودانګل هغه باندې خو بوجنو غنه نه با دما هغه ته به ورو دانګل 10 اپریل خدای غتن خدا. د پ جم کې وسره بل روان کړو دا جناب دی دا سې یا ودان شو چې بل یو بزتو او بل کس په سر روان کړو هغه بوله دی اصل چابک ورکو حالانګه د اصل ضد کې داري چې په واګي باندې به تیزه په چابک باندې نه تیزه په چابک باندې نه تیزه دغه سره خوا کې بل روان کړو نو هغه بوله کوو چابک ورکو او داو چلا جلبه والا جنب دیم جلبه و جنب پسکات که دی بسکی اورا لکه دا صلیب خان دی دا لکه پرس که دی کلی دا اڈا چه دا دیزه که دار ایک شو موه دا گرون پرس کا مرکزی زی که دی نا آگه دا سوری غرخل کو تم سدی نیز دیده راجوی خان مولی سی بی طرف والده بارودن والا ته هم نیز دې دے, دے, دے والا ته نیز دې پیټه والا ته نیز دې خضر والا ته نیز دې داسداد نیز دې مرکزی ځای شو ساي ورا دې زکات والا مده بدی ځای کې چې নাসو دې کې و وسو نو یې بدل د زکاتونو راورې زکاتونو دلد سګي چا ټولو د سشي نیز دې چولو تنیز دیشی او سو پا زکاة جلب و جنب سشی دی دا خسائی کارو خیر دی پیوز اے که دی سائی کینی خلقو دا دیوی چرا وڑای پوششوی یا چه کم ننو دیز مال لی دا خوار دی ورشو دا اور دی دیز اے که مالو نو ولار دی دیوار بسی لاروی سرا کئی صحیح ده کنا او صای چې نه هغه کی نه بسوابای کی او سلیم خان خلکو ته زکات راوړی دلته دا خلکو ته تکلیف نه دی دا جالب دی سلیم خان ته دراشی په سلیم خان کې زکات وصول کړه دا صای بدان کئ عامل بدان کئ چې دې چې کمن خلکو ته وين راخ کئ راړی دیم صای راغه سلیم خان دا دې دې کې مال لې او خلکو چوکاتو چلکا غره شاله خوراره نوغر مال خپي ورګري او ويره سهول سوري ګرتا هغه دوی سوری ګرتا را شالت بدلیا زکات درو مدا چاته تکلیف ته سايته راګه کرته او شړلته هغه مال د څه تکو هر د انداز جناب دي ننبه ساي خلکو له تکلیف ورګي چوتوي پلان کې څه ته څه کوي راولې چ خپل سهولت ګوري او نو بخلاق چاله تکلیف ورغې سائله تکلیف ورغې څورته وکړه تور بسسه شا راو خيجه غره تور بس راو خيجه نو سرنا ما با تورو سوخي دي خبر باندې کوسوي دا جانب دي نبي عليه السلام په زکات کې بداني نو وسایله تکلیف ورکوې نو وسایتا سلسذرکي تر کې بس آسان کارداري چې توخذ صدقاتهم الا لا توخذ صدقه الا بس پا کې که په پا کلی که تینا سو اخلا زکاة تو آخلا بس قالا نبی علیہ السلام فرمائل لا جالبا ولا جانبا جالب نیشتے و جانب نیشتے ولا تو خضو صدقات دا غدوانا ختم شو نتیجه دارا او تلا چه نواغستل کی گی صدقات ام زکاة تو الله في دوواره مګر په کورونه د کې د په کونه کې نه کاته غستلیېږي رووا او ب دا او دووان منی